Turen talar om att Radio Maranata är i sändning. Den här gången med mig, Berno Vidén. Vi ska blicka framåt. Det finns ett uttryck som återkommer i Bibeln. Vi ska ta fram det bibelstället strax. Men det står så här. Bana väg för Herren. Gör vägen rak. När vi läser... I evangelierna så ser vi hur Jesus blev mottagen då han föddes, då han kom till den här jorden. Då han trädde in bland oss människor. Och det finns en biblisk berättelse om hur kung Herodes beordrade att alla barn i Betlehem under två års ålder, de skulle dödas. Det var inte de här barnen som var målet utan målet var att döda den framtida judarnas kung. Alltså det var Jesus man var ute efter. Det här uppmärksammas i evangelierna. Vi ska läsa en vers i Matteus 2 och 16. När Herodes insåg att han hade blivit lurad av de visemännen blev han ursinnig och han lät döda alla pojkar i Betlehem och hela dess omgivning som var två år eller yngre. Detta enligt tiden som han noga tagit reda på av de vise männen. Vi ska inte gå in djupare i just det här skeendet. Det finns att läsa för var och en i evangelierna. Nu ska vi gå till Johannes evangelium och vi ska se hur det här har fortsatt, den här inställningen till Jesus. Han har nu växt upp och det står så här i Johannes 1 och vi läser från vers 9 där vi ser hur evangeliet och främst Jesus bemöts i den värld som han kom till.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 och nästa ord i den svenska översättningen här det är Men, det finns alltså en förändring, det finns något annat. För trots det Jesus fick uppleva, trots det mottagande han fick av en värld som vi kan se också i många eh, bibliska sammanhang en värld som i allt ville få bort Jesus men står det här då Åt alla som tog emot honom Gav han rätten att bli Guds barn Åt dem som tror på hans namn Det här är stort Det här är mäktigt Det här visar på en utgivande kärlek En omsorg alltså, Gud sände sin son Jesus till den här världen Världen tog inte emot honom. Världen gjorde vad den kunde för att eh, få bort Jesus. Man försökte döda honom. Han eh, förföljdes på olika sätt under sitt jordiska liv. Han, eh, ja, man talade illa om honom och anklagade honom falskt för olika saker. Trots allt det här så ser vi hur Genom Jesus så ger han alla människor rätt att bli Guds barn. Hur då? Jag tror på honom, tror på hans namn, ta emot honom i ditt hjärta. Säg ja till Jesus. Merparten av folket ville alltså inte veta av Jesus då han kom. Men det fanns bland alla, det fanns de som såg. De som tog emot. De som trodde på honom. Vilka är det som Bibeln lyfter fram som exempel på det? Ja, vi kan läsa om enkla människor. Vi kan läsa om en åldrig Simeon. Som genom andens uppenbarelse hade kommit till templet. Han fick se Jesus barnet. Och han visste direkt här är löftet. Här är den som Gud har lovat att sända. Här är Messias. Han uttalade sin välsignelse. Vi har Hanna, också en åldring, en åldrig kvinna som här fick bära fram sitt budskap och sin tacksägelse i mötet med Jesus barnet. Vi kan ge fler exempel på de människor som Jesus på olika sätt identifierade sig med. Hur han sträckte ut sin hand, hjälpte, botade, reste upp de fallna och så vidare. Vi ska nu läsa om en annan person som var ett speciellt redskap. Den här personen var också ogillad. Av främst då de religiösa ledarna. Men även av myndighetspersoner i det här romerska imperiet. Jag talar om Johannes döparen. Han blev obekväm för många. Han sa sanningen. Han förmedlade ett budskap som var som ett svärd som gick ut. Som tvingade människor... Att ta ställning antingen för eller emot. Eh, bara som en bild på detta. Hur, hur man såg på Johannes. Eh, bland eh, judarnas ledande personer. Jesus han, han ställer en fråga till överste präster och skriftlärda. För att eh, ja, visa på deras inställning. Det står så här i Lukas 20 och vers 4. De får frågan om Johannes dop. Om det var från himlen eller från människor. Då står det i vers 5 så här. De samrådde med varandra och sa det. Om vi säger från himlen så säger han. Varför trodde ni då inte på honom? Men om vi säger från män, människor så kommer allt folket att stena oss. De är ju övertygade om att Johannes var en profet. Vi ser här deras inställning. Jesus visste att de trodde inte på Johannes- på hans verksamhet vid floden Jordan. Ehm, och så ser vi skillnaden också. Att allt folket kommer att stena oss- för de var övertygade- om att Johannes var en profet. Hur kom han fram till så olika slutsatser? Den ena trodde inte på honom. Den andra var övertygad om att Johannes var en profet. Vi ska gå till Jesaja kapitel 40. Och läsa en profetia. Som Jesajas förmedlar här då. Vi läser från vers 3. Och så tänker vi på att det handlar om Johannes döparen. Det här visste ju inte Jesaja. För det här är skrivet flera hundra år tidigare. En röst ropar i öknen. Bana väg för Herren. Gör vägen rak i ödemarken för vår Gud. Johannes han sa så här då man frågade honom vem han var om han var Messias eller vem han nu var. Och då säger han så här i Johannes 1 och 23 Jag är rösten som ropar i öknen, gör vägen rak för Herren. Här har vi alltså en uppfyllelse av Jesajas profetia.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 alla människor ska se det tillsammans, för Herrens mun har talat. Hör, någon säger, predika. Och en annan svarar, vad ska jag predika? Allt kött är gräs, och all dess härlighet som blomman på marken. Gräset vissnar, blomman faller av när Herrens ande blåser på det. Ja, folket är gräs. Gräset vissnar, blomman faller av, men vår Guds ord består för evigt. Nu ska vi gå tillbaka till Johannes Döparens ord. och nu, Vi ska läsa i Lukas tredje kapitlet. Vi ser där i den fjärde versen, då han utropar, bana väg för Herren. Gör stigarna raka för honom. Varje dal ska fyllas. Alla berg och höjder sänkas. Det krokiga ska rätas. Ojämna vägar ska jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. Det är alltså som vi ser här då en uppfyllelse av Jesajas profetia. Men jag ställer mig frågan- vad är det för dalar som ska fyllas? Vad är det för berg och höjder som ska sänkas? Och vilka stigar ska göras raka? Det krokiga ska rätas. Ojämna vägar ska jämnas. Vad är det för budskap som Johannes vill få fram här? Och Då han förkunnade den här omvändelsen vid floden Jordan för alla människor då, då, då väcktes ju också frågorna hos dem. Vad handlar det om? Rent konkret. Vad, vad, vad handlar det om att göra stigarna raka? Och här kan vi se hur Johannes, han konkretiserar budskapet. Han tar ner det på ett plan som blir så enkelt, så tydligt. Och just de här principerna vi läser om hos Johannes är med och banar väg för Herren Jesus Kristus. För budskapet som Herren Jesus Kristus ger oss det handlar om rättfärdighet, Guds rikets principer, vi läser Lukas 3 Från vers 10 så här Folket frågade Johannes Vad ska vi då göra Han svarade dem Den som har två tunikor Ska dela med sig Till den som ingen har Här ser vi Kläder Det är enkla Det man har Har man Två klädesplagg, delar med sig till den som ingen har. Och så fortsätter det, den som har mat ska göra på samma sätt. Känner du igen budskapet från Jesu undervisning? Känner du igen det från den första församlingens tid som vi kan läsa om i apostelagärningarna? Vi läser vers 12. Även tullindrivare kom för att bli döpta. Och de frågade honom, mästare, vad ska vi göra? Han svarade dem, kräv inte mer än vad som är bestämt. Vilka var tullendrivarna vi läser om här? Det var judar som stod i det romerska imperiets tjänst. Och de hade en stor makt. De, de tog tull av alla som kom med varor. In i städerna. För att köpa och sälja. Och många gånger. Så tog de för mycket betalt. Där kan vi läsa exempel på också. I evangelierna. När Jesus får möta. Olika tullindrivare. Hur de. I mötet med Jesus. Börjar dela med sig. Och betala tillbaka flerdubbelt det de har krävt för mycket och så vidare ja budskapet som Johannes ger här och det som Jesus ger ja det är, är, harmoniserar verkligen med varandra det är befriande det hjälper oss att lyfta blicken och se världen som är så mycket högre och bestående. Vers 14. Även soldater frågade honom. Här ser vi då. Inte judar men romerska soldater. Och vi. Vad ska vi göra? Han svarade dem. Pressa inte pengar från någon. Med våld eller lögn. Utan nöjer med er lön. Det här är också ett budskap som återkommer hos Jesus och i församlingens historia. När vi ser då hur Johannes han konkretiserar budskapet så, så, så skapar ju det glädje. Det skapar en känsla av, av rättvisa, av att människovärdet. Får, får möta en sanning och ett utgivande där, där man tillsammans kan, kan sluta att förtrycka varandra och så vidare. Och vi går tillbaka till Jesaja 40 där vi har den här profetian och så tänker vi på det som har konkretiserats här i budskapet. Och vad leder det till? Jo, sann glädje. Titta på 40, vers 9. Sion, du glädjens budbärarinna. Stig upp på ett högt berg. Jerusalem, du glädjens budbärarinna. Höj din röst med kraft. Höj den utan fruktan. Säg till judasteder: Se er Gud. Ja, Herren kommer med kraft. Hans arm visar sin makt. Se, han har med sig sin lön, hans segerbyte går framför honom. Han vallar sin jord som en herde, han samlar lammen i sina armar och bär dem i sin famn. Sakta för han moderfåren fram. Vi ska återgå till Nya testamentet och Lukas evangelium. Vi läste ju här Johannes eh, tjänst, hur han banade väg för Jesus. Sen kom tiden och dess, i, i Lukas 4 kan vi läsa om hur han fortsätter att beskriva Jesu intåg i världen. Först kan vi läsa om hur Jesus han frästas i allt. Han blev av anden förd ut i öknen. Och så där så stannar han i 40 dagar. Sen i vers 14 så står det i andens kraft återvände Jesus till Galileen. Och ryktet om honom gick ut i hela området. Han undervisade i deras synagogor och fick lovord av alla. Så kom han till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han som man brukade till synagogan. Han reste sig för att läsa ur skriften och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen fann han stället där det står skrivet. Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för det fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för det fångna, syn för det blinda, att ge det förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Ja, det här är ett budskap som är så likt det Johannes förmedlade. Det är eh, konkretiserat, nedtaget, alltså på ett sätt så vi ser praktiskt vad vi kan göra. Hur förkunnar vi ett glädjens budskap för de fattiga? Ja, tänk på det. Hur kan vi utropa frihet för de fångna, syn för de blinda? Och så vidare Det står i vers 20 vidare Sedan rullade han ihop bokrullen Räckte den till tjänaren och satte sig Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom Då började han tala till dem Idag har det här stället i skriften Gått i uppfyllelse inför er som lyssnar jag tror inte att någon som satt där riktigt förstod vidden av det Jesus säger här. Jag tror inte man förstod vem man hade framför sig. Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Där sitter han. Messias, där sitter han, Guds sonen. Där sitter han i all ödmjukhet, i all enkelhet och talar om att tjäna de fattiga. Han talar om att befria fångar. Ja, Johannes banade vägen. Men här ser vi hur Jesus, han går vidare på den här vägen och Jesus han banar vägen för Herren genom att själv med sitt liv går framåt träda fram utge sig själv och så vidare. Folket som lyssnade de berömde honom först och förundrades över de nådens ord som kom från hans mun. Och de frågade, är det inte Josefs son? Så Jesus, han fortsätter att tala och han undervisar. och Han eh, lyfter fram historiska händelser om hur Gud hade handlat. Exempelvis på profeten Elias tid. Och, men allt som allt, det här ledde till... Att man vände sig mot honom. Jesus uttrycker sanningens ord. Jesus, vid mötet med Jesus så uppenbaras vårt innersta. Våra innersta tankar. Allt det här som vi bär på. Alla i synagogan fylldes av stor vrede kan vi läsa. När de fick höra. Det Jesus talade om här. De reste sig och drev honom ut ur staden och förde honom fram till branten av det berg där deras stad var byggd för att kasta ner honom. Från att berömma honom för hans ord så går det bara en kort stund så är man beredd att kasta honom ner för ett berg. Där staden Nasaret var byggd. Snabba svängar. Ja, Men det här avslöjar något av det som bor i människan. Och det här avslöjar något av syndens konsekvenser. För att när Jesus talar. När Jesus uppenbarar ordet för oss. När han avslöjar vårt innersta. Ja, då hamnar vi i den här konflikten. Och då finns det bara en väg framåt. Det är att bli fylld av Kristi sinnelag. Att i ödmjukhet böja sig inför honom. Och ta emot hans ord. Ta emot hans tillrättavisning. Och säga ja till den här omvändelsen. Vänd om till Herren. Jag vill få med... En bibeltext till Och det är Jesaja 58 Här kan vi läsa Just om de här Principerna som finns Som vi så väl behöver